До Тьомика завітали гості. Кожен з візитерів не міг намилуватися кумедним допитливим хом'ячком і мав за щастя згодувати йому яку-небудь смакоту. Протягом тридцяти хвилин Кузя примудрився напхати у свої защичні багажні відділення один листок капусти, кільканадцять паличок спагетті загальною довжиною 18 з половиною сантиметрів, три кружельця вареної моркви, 23 соняшникових насіннини, штук 10 кукурудзяних зернят, одну почищену абрикосову кісточку і дві дольки яблука. Йому давали і третю, однак вона вже просто не влізла. В результаті Кузя зробився схожим на кобру, От тільки кобра має довжелезне тіло, яке компенсує вагу її роздутої довбешки, А у кози такого тіла, на жаль, не було. Тож ви зрозуміли, що центр мас Тьомикового хом'ячка сильно змістився у бік туполобої макітери. І це немало перешкоджало його пересування по квартирі. На момент проникнення у туалет мозок гризуна ще не зовсім освоївся з новими масоцентричними характеристиками тіла, через що координація рухів була, м'яко кажучи, не на висоті. Можливість прошмигнути у колозет відкрилася через те, що хтось із гостей забув защіпнути двері на шпінгалет. Кузя третій, що попри набитий животик і перевантажені лантухи під очима, зберігав звичну пильність, миттю запримітив злочинне недбальство і кинувся до відчинених дверей. Крекчучи і супучи, сутужно шкрябуючись задніми лапками, хом'ячок вибрався на поріг в биральні. Ось тут звірятко несподівано для себе самого осягнуло, наскільки важко, незручно і незвично долати перешкоди з повним ротом різноманітних їстівних трофеїв. Голову невблаганно тягнуло вниз, вона заважала, лапки заплітались, а інтенсивне виляння хвостиком – Віднині жодним чином не сприяло виконанню складних маневрів на великій швидкості. Викинути за щік дорогоцінну поклажу хом'ячок не міг. Просто не міг. Гості безсумнівно, відразу позабирають усе назад. Разом з тим інша нагода дослідити незнанні терени туалету може і не випасти. Після цього хом'ячок більше не вагався. Стягнувши у своє крихітне сердечко всю свою мужність, він вирішив податися на зустріч з невідомим, не скидаючи за щічний тягар. Кузя підбадьорливо пискнув, поправив передніми лапками роздуті щічки і, похитуючись, наче важко навантажений бомбардувальник, на зльоті зісковзнув з порога на холодну блискучу плитку, по-перше в житті вступивши в священну невідомість туалету. Перезвичайшись до півтебряви, Кузя Третій обдивився навкруги, однак не знайшов жодної газетки. Спочатку він трохи засмутився. Якось його увагу привернув високий кошик, звитий синіх пластикових прутів, що стояв у кутку туалету. Недовго думаючи, гризун кинувся вперед і спираючись спиною об стіну, почав видряпуватися на корзину. Діставшись кромки, кузя зазирнув вниз і умлів. На дні кошика лежала ціла купа газеток. Проте замить хап'ячок аж застрясся. Від й розпачу сірі листки з літерками виявилися м'ятими. Він таки знав, що ці довгоногі монстри забираються сюди неспростає і потай від нього жмакають його газетки. Утримуючись передніми лапками за край корзинки, козя третій розглядівся і оцінив обстановку, перекидаючи план подальших дій. Через роздуті щоки, що заледве не закривали йому очі, хом'ячок дуже погано бачив, однак спромігся помістити неподалік ще один кошик. Великий, білий, блискучий. Від нього тягнуло холодом, запахом шампуню і таємницею. Ось де вони ховають незаймані часописи, подумав він, придивляючись до колосальної білосніжної чаші. Перелізши на протилежний край плетеної корзинки з попсованими газетками, кузя опинився на відстані простягнутої лапки від загадкової блискучої штукенції. За нормальних умов Хом'як міг з легкістю перемахнути на обідок унітаза, одначе зараз йому довелося цілу хвилину перемирятися і напружувати всі сили, аби перестрибнути з одного краю на інший. Та ось йому це вдалося. І він опинився на межі незвіданого. Біла корзинка виявилася твердою на дотик і страшенно ковською. Якби Кузя-третій знав, що таке вулкани, він сказав би, що ця чаша схожа на кратер вулкана. Незабаром спливла одна невеличка проблема – кратер виявився настільки глибоким, що відолошне звірятко, сидячи на обідку, просто не могло бачити, що знаходиться всередині. Родий хом'як пробігся туди-сюди по кромці вулкана, подумки досадуючи і нарікаючи через недосконалість власної будови. Не раз Хомка пожалкував через те, що він не акула-молод, і що очі в нього розташовані над кирпою, а не на щоках. Яким би боком Кузя-третій не повертався, він ніяк не міг нагледіти, що знаходиться на дні загадкового холодного кратера. Кляті щоки затуляли все. Зрештою Козі Третій пересвідчився. Єдиний спосіб спізнати, що там у середині – це – нахилити голову вниз. Хом'як згрупувався, ще раз підбадьорливо пискнув сам собі, виборожаючи, з якою насолодою невдовзі теребитиме свіженькі газетки, затим підійшов до краю білої чаші і опустив носика – Тут таки його серце стало. Газет там не було. У той же час Кузя відчув, що їде. Щоб йому повік-віків, чіпсів не бачити, він з'їжджає лапками вперед. Хомка не стерявся.